Kapitel 25 Israel bodde nå i Shittim. Folket begynte da å ha umoralske forbindelser med Moab støttere. Og kvinnene ba folket komme til deres guders offre, og folket begynte å spise og bøye seg for deres guder. Slik sluttet Israel seg til Baal Peor, og Jehovas vrede blusset opp mot Israel. Jehova sa derfor til Moses, «Ta alle folkets overhoder og still dem til skue for Jehova mot solen.» så Jehovas brennende vrede kan vende sig fra Israel. Moses sa da til Israels dommere, «Hver og en av dere skal drepe dem av deres menn som har sluttet seg til Baal Peor. Men se, en man av Israels sønner kom, og han førte in bland sine brødre en midjanittisk kvinne for øynene på Moses og for øynene på hele forsamlingen av Israels sønner, mens de gråt ved inngangen til møteteltet. Da Pinias, sønn av Eliasar, presten Arons sønn, fikk se det, reiste han straks midt i forsamlingen og tok en lans i hånden. Så gikk han etter den israelittiske mannen inn i det velvede teltet og gjennomboret dem begge, mannen av Israel og kvinnen, henne gjennom kjønnsdelene. Da ble plagen stanset og var ikke lenger over Israels sønner, og de som døde av plagen utgjorde 24 000. Så talte Jehova til Moses og sa, Pinehas, sønn av Eliasar, presten Aarons sønn, har vendt min harme bort fra Israels sønner, ved at han ikke har tolerert noen som helst rivalisering med mig i deres smitte. slik at jeg ikke har utryddet Israels sønner på grunn av mitt krav om udelt hengivenhet. Si derfor, «Her gir jeg ham min fredspakt, og den skal tjene som pakten om et prestedømme til uavgrenset tid for ham og hans avkomm etter ham, på grund av at han ikke tolererte noen rivalisering med sin Gud, og gikk i gang med å gjøre soning for Israels sønner.» For øvrig var navnet på den israelitiske mannen som ble slått hjel, han som ble slått ihjel sammen med den midianittiske kvinnen, Simri. Han var sønn av Salu, en høvding i Simeonittenes fedrehus. Og navnet på den midianittiske kvinnen som ble slått hjel var Kospi. Hun var datter av Sur, som var overrode for klanene i et fedrehus i Midian. Senere talte Jehova til Moses og sa, «Angrip midianittene, og dere skal slå dem.» for de angriper dere med sine slu gjerninger som de begikk mot dere på en slu måte i saken med Peor og i saken med Cosby, datteren til en høvding i Midian, deres søster, som ble slått ihjel den dagen plagen kom på grunn av saken med Peor.